популярний у ті роки. Після змирення з поляками мене посилають на військово-політичні курси при по армії. Завідуючим курсами був товариш Скворчевський. Курси стояли в Єлисаветі. Був уже листопад. Після голодовки на фронті по п'ять день ми нічого не їли, а коли доводилося їсти, то більше яблука іспанських садів. у мене почалася дезентерія. Я кажу завхозові, щоб він дав візника до лікарні, бо я босий, а на дворі грязь і йде сніг. Але він не дав мені візника. Я пішов босий до лікарні. Це було далеко, десь за вокзалом. Я йду і плачу. А мимо проходять червоноарми, гримить інтернаціонал, і мені ще дужче, жалко себе. Перехожі дивляться на мене і жалісно хитають головами. Коли я проходив через вокзал, до мене підійшов спекулянт і хотів купити мою шинелю. Це було так дико і страшно. Я ж босий, а він мене хоче ще зовсім роздягнути. Доки мене поклали на койку, я вісім день лежав і мучився на брудній і запльованій підлозі в ізоляторі. Одного разу в ізолятор зайшла жінка, воєнком шпиталю. Я глянув на неї. Це була наша дивізійна політробітниця. Вона пізнала мене і дала мені по столи. Коли я виходив з лікарні, була вже зима. На політкурсах було весело і бадьоро. Тільки коли я їв хліб, чорний, гливкий хліб, мені здавалося, що в шлунку каміння. Але це не заважало мені полюбити замість Ольги політекономію. Я навіть хотів покинути писати вірші і бути просто політробітником. Політекономію викладав Скворчевський. Він так чудесно її викладав, що я ще й досі не зустрічав такого лектора, як він. От моїх постолів – Лишилися тільки огризки. Дівчата пошили мені з шинелі туфлі. Я в них щоранку вибігав на вулицю і біг через квартал. І на розі дивився на місцеву газету, чи нема там моїх віршів. Тоді ж виходила анархічна газета «Набат». В «Набаті» було багато повідомлень про вихід комунарів із партії. Скворчевський хвилювався і казав, «Та розогнал би цих сапляков!» А то ми дождемося, що вони почнуть стріляти нас на кожному перекрістке. І раз уночі, це було вже після Перекопської перемоги, «До зброї!» Ми всі вибігли і почали з нервовим сміхом одягатися. У курсисток ентузіастично горіли очі. Вони теж були з рушницями і хотіли йти з нами. Махно повстав і хоче захопити Єлисавет. Частини всі вийшли за місто йшли колонами. В могутньому ритмі кроків і хитанні рядів я раптом зник. Мене не було. Хвилями встала невимовна сила і залила моє я. Я відчув міць і порив мільйонів ми революції, і було радісно йти на смерть. Мене ще двох товаришів послали в дозор, десь далеко були огні города, наша застава. А ми стоїмо у порожньому і тривожному полі, самотньо страшно гудуть про води, і навколо нікого. Нікого. І от із тьми на білому тлі снігу наближається невідомий загін. Ми послали товариша повідомити заставу про ворога, а самі стали з рушницями на огонь і майже божевільні кричимо «Стій! Виїжджай один!» Загін наче вгруз в сніг. От загону відділився один кіннотник. Їхній командир із наганому руці під'їхав до нас. «Ми...» «Какої часті?» «Він...» «Нашей». «Ми...» «Пропуск!» «Він...» «Арел!» «Одзив!» «Ми...» «Тамбов!» І не встигли ми обернутися, як нас уже оточили кіннотники. Отзив був не Тамбов, а Курськ. І ми чекали, що нас почнуть рубати. Мої плечі тоскно щулилися, наче вже чули холодну і страшну крицю. Хто начальник гарнізона?» «Не знаєм». І мої плечі ще дужче хилились, і по костях пробігав чорний вітер смерті. «А ваш воєнком?» «Скарчевський. Віддіть нас к вашому воєнкому». Це був загін рев трибуналу. Махно пробився на чорний ліс. Він захопив на півгодини нову українку». На другий день він захопив її знову, коли працювали установи, і все було спокійно, і тримав її 15 годин. За цей час він вирізав місцеву міліцію і комсомол. У лісових боях у тьмі ночі махно переплутав наші частини, і свої били своїх, брали в бран комроти наших полків. В полі йшла кінна дивізія, начдив і воєнком з джурою від'їхали далеко вперед, з лісу виїхало кілька тачанок і кіннота. Надждив посила Джуру узнати, хто такі. Той під'їхав до невідомих кіннотників, поговорив з ними, значить, наші. І воєнком і Надждів покійно їдуть їм на зустріч. А то були махновці. Вони під загрозою смерті примусили Джуру мовчати, і він мовчав. Махновці під'їхали. Хто такі є? Я воєнком такой-то. -та. А я Надждів такой-то. -та. «Ага, вас намі треба! Злізай з коня!» Вейнкоми і надждіва поставили на снігу навколюшки, і на очах майже божевільної дивізії нахилили їм голови, порубали, і чорною блискавкою зникли в лісі. А з околишніх сіл до Єлісавета все везуть і везуть на селянських форманках порубаних юнаків. Махно був вже десь під уманню, дав бій червоноармійцям і помчав далі. Я знову марю про Констанцію. Вона мені щоночі сниться. Я ж скоро буду дома і побачу її. Я все декламував із Шевченка. Коли зустрінемося знову? Чи ти злякаєшся, чи ні? Яке є тихе, я ти слово тоді промовила мені. Примітка. Сосюра цитує слова Шевченка із вірша «Якби зустрілися ми знову». 1848 року. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке я тихе я те слово тоді промовила б мені. Мене посилають на Донбас для громадської роботи. З Єлисавета до Харкова я їхав 14 днів. Біля Нової Баварії я не витримав, покинув ешелон і пішки прийшов до Харкова. Примітка. Нова Баварія, передмістя Харкова, 1920-х років. На Донбас потяг йшов швидко. Мені було радісно і тривожно. Не вірилося, що я знову побачу миле рідне село, ті кривенькі тини, про які я боявся марити, бо кругом було так багато смерті. В Лисичому потяг довго стояв. Була ніч, і я пішов по знайомому путі до своєї станції. Це було недалеко, півтори версти. Рипів під ногами сніг, так як тоді, як колись, коли я закоханий ходив у лисиче. За поворотом блиснули огні заводу. Вони привітно добігли по рейках до мене і стало чомусь страшно. Невже я дома? Голова стала порожньою. Всі думи зникли. Я хочу хоч одну спіймати, але не можу.